اعوذن اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عباس وطول اللہ انجاہ العمام وما یدریک العلہ یزک سورت عباس نم دے دی سورت دامکی سورت دے د قران ترتیب کې داتې ايم سورته 88 او په نزول کې دا سلیشتم نمبر سورته 24 پس د سورته النجم نه نازل شوه دا د رہی سورته نو د قران نه دعو دا, دا دی صورت اثبات دا قیامت کی سارا دا او د دہشت ذکر کولو دا نه <تصال> مخیوم اثبات د قیامتونو دے کیا غینا ترقیدہ یوما یفر المرء <تصال> من اخی و امی و ابی رب تو نا دا, دا دی مخی صورت بیان کرو صورت کی زجر بیانی دو امرو بددار کی خو نو په دې صورت کې ساجر بیانې دویم ربا د دانې چې مخدلایلو خو مختصره نو دلته د لایل عقلي بیانې لس او داغه تفصیلن دي دریم ربا د دانې چې د قیامت نوم او اتوامتل نو دلته د قیامت بل نوم بیانې چې سواخه سلام علیکم رب تعالی چې ملکه ضرورت کې نبی علیہ السلام ته ان نمان ته منذر ته منزري يرون کې نزل تو ول ته تسلی چې انزار کوا خپل مرګ ورو سره صبر کوا خپل د مګ په کې خیال ساته چا پهې م چ هغه د حق نه ب پري اوس بیر ننفسڅکه معله دوونه رببه هم بل غدې واللاشيله تا دنا هم د دوه مخ معړو صورتت ابتدا کې خلاصه د صورت د نبی له سلام شاند تبلیغ بیانې پهول کې نو دویم ترغیب د قران ته او زجر د موریزینو ته د لایله عقلیه لس او صورت کې مختصر بشارت او دا ته نبی علیہ صلوات و سلام خوښ دا چې دا عربو دا غړ خلک کوټوشه با ولید د ملکان چې دي چې دې ملکانو اسلام راوړي نو دوزر عام کارکنان او خلک اسلام راوړي ایو روز نبی علیہ سلام دا ملکان جمکڑیو یعنون صحابی دیں عبداللہ ابن مکتوم رضی الله تعالی عنو دکاری دل خورتا نا او دا دا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ د ماما زوئیو نو دیر آگے ویا رسول اللہ علم نی ممع علمک اللہ سا نسیت راتاوکا سا خون راتاو ونبیر صلی اللہ علیہ وسلم زرکی لکھا پا شو او آغا سر پا مخمان راک کارا شو یو مخصوص کفیت جوڑ شو چاگی تا عباسا ہوئی عباسا مانا تندے تری وال گو چلے تری چه ده وقت کدا خلک ناسو چې تا تا پوس نه کڑی الله اللہ دا تنبیه ورکڑا اللہ ہوئی حابسا و تولا حابسا مختریو که پیغمبر و تولا و مخیواراو حابسا ما نا دا تریویدلل مخ که بېړي جوړېدل تل ثاني معنی نو وا تولا دا او ما خوارو انجا علماء په دیو ج چرغه نبي رسول الله ته اडून صحابي و ما يدریکن لا لو یزکم شیش په درکړه د تالرا خیدې شي چې د بپاخشی او ذکرو یا بن سیات قبول کینو فتن فاو ذکرام نو نا فبور کی ته نشهات تا او شم ما منسترنا هرغه چه ځان به پروا کړ دغه نو فان تلحو تسود نام نو تاغه دین پیش کای و کا علیکا الله یزک هم نشته پتا باندې دغه خبره سه الزام الله یزک چه دیوالې ځان نپا کین واما من جاء كऐसा غسق چراغه تا ته بموند وسرا وهو اشاو ده د الله نه په کې ده نو فانته نو تلح ته د مشغول ځان مشغولای ذن ځان غافلای خلاصو دا شو چې دا خپل خو اس خپل له زمو پر دې کا دا پر دې نه خپلېږي زکه دا غو صفته نه او خپل نه ځان نه مستغنی کړ دې دینس د کولو د پاره بزن محتاجه کوي ازانه مستغنیو غا نه نو به الله هغه ته سمج نه ور کوي ورته دلته غني خبرې دي مظاهر کې خو دا عتاب دی یا وکسم زوره نه خدا ایتاو ته محبت دی دارټ نه او خپکان نه دی کی اصل اجلال د پیغمبر بیانې تعظیم د شان د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه خو آداب د تبلیغ دی احتب ته دعوه اعضاب تا دعوت دا دی یو سر دعوت تا محتاج دی و یو نده نو چه کم زیات ضرورت مند دے محتاج دے نو د مخ د د دا مخ او چه کم غیر ضرورت مند دے نو آغا درستو کا جو ایم خبرت دینه دا معلومه شوا چې نبی علیه صلات و السلام د دا دعوت په کار کې دومره منحک او کوشش کوي چې خپل مګری راغلی صاحوي نو نویر اسلام دغ پر او کارټ کېدو منې خفه کېږي چې یاره ته ګوره دعوت منځ کې راغلی صبر به دی کړړی چې دعوت پره شوې د خلکو ته د دا عزمت شان د پمبر ص اللهله سلام دی دغه خبره دا دا وایږئ دا أنت ویل عماويل دي نجاه العلماء ست دې تزاد د ولاد نه بزو بل القاب سره نه نشته زګل ته وایي چې بدنونه ماخله ست دې عماويل دي په دې کې مقصد څه په کواله ده صحابي نه سپکواله ده صحابي پکې نه ده مقصد بلکې دا تعارف ده او په جنګلې ور کول د صحابي دي او کله چې زاسو د تعارف مقامي نو داغه نوم زګر کول لقب زګر کول دا مننه نه څالوره ما خبره دا معلومه شو چې د صحابي د دعوت وله خرابو بار بار ته علم نی علم نی ما تعلیم راکا نو قرآن دا اگه او ذر بیان چې چه په خاصه نو کڑی زکا آگا دونو کن آگا دا پتا نو آ او داو میو قسم د مجلس آدب دي چې کل راشه مشر استاز بلچا سره اڑم د نو تلخ خاموشه کینه دغه خبر ته مخک مکلا که ام خبري ني چې فاريخینو ته بخپله خبره وک عبد الله نو مکتوم رضی الله تعالی نو ډیر غټ صحابي نه هغون دي خو په جهادونو کې تل نه او هغون دي چې نبي عليه السلام په جهاد لته ناغه په مسجد نبوی امامو حبداللہ انو مکتوم اول صحابی دی چې مدینی ته حجرت گڑے حالته حالتے مدرسہ چالو کروا مصحاب ابن عمر حبداللہ انو مکتوم رضی اللہ عنو ما داول خلقو نو داڑیر غٹ صحابی دی ذکر اللہ پاک تنبی ور کردہ استازان اللہ بشران اللہ پاکار دی طالبانو و قدر دیو کی کل دا زن د ان ا تذکرت یقینا دا ایتونه د نسیت دي د چاجه خوخه نسیت دی واخلې په صحوف مجرمه لیکل شي د پاس پانو عزت منو کې مرفوعات متطهارا چه دا او چه د کری شي د پاکيز دي متطهارا پاک دي زګه پاک دی چې بیا دي سفراتن فلا شنو د من ليكون فلا شنو سفرہ تین دلیکون کو ملائک کو دیکن کرام ان برہ را چاگئی زتمنہ انہیں کو کار دین خود زواجر قتلل او ماک فرہو تاباد اکڑیشی دا انسان سلوی کفر و قدا ماک فرہ دا فیل تعجب سے غدا سلوی ناشکری اکڑا لکن منائی شہن خلقہ ہوں د څونه د موږ پیدا کړو من ته پتن دا احساس کینه خلقو پیدا کول الله نو فقط دروم نو غای په اندازه کدل سم سبیل سره مو غای ورته الله را سانه کړل د پیدا کړلو پسو ما ماته فاق برو غای مړک دې ده انسان لرم فوغ برو په قبر کې خخ کړ غدلرم نو زاشان شراب بیا چکلو خواڑی اللہ نو پورتبہ گیدل راب کلہ دگور دمرا خبرو نا سوچوا نغس ساقل کو خیارتیا پا کرا نگ لگ نو اللہم ماغذی ما مرہو ندے پورا کړی دا ما مرہو آگا چلا دا تا حکم کڑے ہو داوز دلائی لیاق لیا بیانی نو داغی نمخ کی زجر ورطه اگدی که چه ده پورواله نده کده پاغو عادو دا اللہ پاغو حکمونو دا اللہ چه دا حکم کده او نفلی انظور الانسانو پس او دی بوری دا انسان الاتوامیخ پل غوراک دا انہا صبب نالمعصوام با چه یقینا ارات فکر دی پدو بندیم او با سب بند پا با تیولو سره ده باری نباران رو وره نو سم شقق نلرد شقا نو بیا شلول دمزه که منگا پشلولو سره پس درغون اکنی منگ پاگه که حب بندانی وعنه بند انگور وقز بند سبزیانی وزیتونن خونان ونخلن کجونی وحدایق غلبا باغونه تازه تازه غلبن گر ګن ګن باغونه وفاقیتن نورې میوی دي باک ګیې نو مله کوم دا خوراک دیته او دپاره ولی نامې کوم د ساوروسته او دپاره فده جااتې سوخوااب پس کله چې را غ چغه سخته نه یو مع ف رومر وې ناخې په درضختې انسان د خپ روور نه د مور نه او د پلار وسوغه وبتی او دا خزق پله نا وبنی ه او دا زامون نام دا څنګه والی ولی ویله کل مريم منهم يومئذين ده هر انسان د پاره وبدا با اوروز باندې شان یوغنی یو کیفیت په پیداج کې دا به د یوبل مستغنیش دنیا کې خدایوبل بشمری مړه پې کوي او قیامت کې به د یوبل نه تخدی چې مان نن څوک نه کېو